Båthuset Med en båtshake från en kantringssäker och lättmanövrerad liten båt får flottaren i elven försöka hjälpa vilsekomna stockar på traven så att elven på nytt kan föra timret vidare. Somliga stockar fastnar ibland på land och behöver på nytt få hjälp ända ner till vattnet. Säsongsarbetet som flottaren har är tungt och arbetsdagen blir ibland mycket lång. Det här byggnaden som jag står bredvid, det är nu då det så kallade båttillverkningshuset. Man, man tillverkade ju väldigt mycket små stålbåtar, motordrivna sådana, för att köra omkring i timret. Man hade då stålburar för, för propellrarna så att man kunde köra i löst timret. Och jag vet inte hur många båtar man har tillverkar, men det är väldigt många, vill jag påstå. Och man servade dem när de gick sönder och behövde repareras, så tog man in dem här. Och då, i det här huset finns det då en slip som man, man kunde släpa ut dem i.